Mm hm Poštovani gledatelji, assalamu alaikum, rahmatullahi wabarakatuhu. Dobrodošli u još jednu našu svakodnevnicu. Naša svakodnevnica u narednih mjesec dana, ako budu bi da biće Ramazan. Ostalo nam još dovoljno dana da dobro razmislimo, promislimo kako i na koji način dočekati te Ramazan i kako iskoristiti uh, svaki dan Ramazana. Kako dočekati Ramazan i kako iskoristiti Ramazan je večerašnja naša tema. Meni je posebno drago po prvi put ugostiti u našoj svakodnevnici Hafiza magistra Rusmira Čokovića. As-salamu alaikum i dobran došli. Wa alaikumussalam, rahmatullahi, bolje vas naš. Evo, pred sami Ramazan, pred bilo koji veliki događaj ljudima u životu, je glavno pitanje kako to dočekati, na koji način to iskoristi. Ramazan je definitivno događaj godine za svakog vjernika muslimana. A Kako se pripremiti? Imamo još uh, vrlo malo dana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu salamu ala rasulillah. Kako se pripremiti za Ramazan? Kako se ljudi pripremaju inače za stvari koje su im velike u životu? Znači, ishodno shodno tome koliko je nešto čovjeku važno u životu, on se i priprema. Pa, mi imamo, na primjer, čovjek koji hoće krenuti na put. Na put koji traje 2 ili tri dana. On planira prije nego što krene na put, kada će krenut, šta mu treba za taj put, koliko će ostati na putu i kada će se vratiti. Ali što je važniji put, to je pripremanje dugoročnije. To je pripremanje važnije i to se u pripremanju više ulaže. Tako i sa Ramazanom. Ovisno to ono onome koliko čovjek vidi da je Ramazan važan njemu u životu, odnosno u godini, pošto Ramazan je... Jedan godišnji događaj u životu vjernika, i to je veoma važan, stoliko elana se čovjek priprema za taj Ramazan. U onoj mjeri, ukoliko to nije važno, čovjek se i ne priprema. Doće taj Ramazan kao i bilo koji drugi mjesec. Zbog što ga se priprema za Ramazan kao i bilo koji drugi mjesec. Ali, ako je to nešto posebno, onda meni treba jedna posebna priprema za taj Ramazan. E, sigurno, evo, Definitivno u našem narodu, Ramazan, se spomeni nešto jako, jako, jako, jako važno, ali opet nam nešto ne da da uđemo spremni u Ramazan. Nekako, no kad dođe iznenadina, znamo mi, mjesecima se priča pri Ramazana, a opet dođemo nespremni u Ramazan. Vjernik se podsjeća na vrijednosti stvari stalno a uh, mi imamo Ramazan kao godišnji uh, godišnju priliku za uh, duhovnu obnovu i duhovnu, uh, uh, duhovnu uh, preobrazbu čovjeka. Uh, ako pogledamo vrijednost Ramazana, a mi kažemo onako paušalno da je to najvredniji mjesec u godini. Učimo se ogledata vrijednost Mogu kazati da se vrijednost Ramazana ogleda prije svega kroz dva aspekta, a to je historijski aspekt i aspekt da se Ramazan ponavlja nama svake svake godine. Šta hoću kazati pod historijskim aspektom Ramazana? To jeste šta Ramazan znači u historiji čovječanstva. Ramazan je mjesec u kojem je Allah objavio najbolju knjigu u kojem je Allah spustio najljepši govor najljepšem i najboljem poslaniku za najbolji i najodabraniji umet. Kad pogledamo ove četiri stvari, da je došlo od od najljepšeg gospodara u najljepšem mjesecu, najljepša knjiga, najljepšem poslaniku za, za najbolji narod, onda vidimo da je historijska vrijednost Ramazana u ovim stvarima. Ako je ovo što se desilo od objave Kur'ana u mjesecu Ramazanu bilo uzrokom prekretnice dešavanja u čovječanstvu, odnosno mogli bismo slobodno reći svih pozitivnih vrijednosti koje će se desiti kasnije u čovječanstvu, onda vidimo historijsku vrijednost Ramazana. Druga stvar jeste Ramazan koji se nama svake godine ponavi to jest onima koje Allah počasti da im se ponavlja svake godine, a to jeste vrijednost Ramazana samog posebe. To jeste šta ja mogu da uradim svakog Ramazana, odnosno šta meni Ramazan može značiti svake godine. E, tu je druga vrijednost uh, Ramazana, a ona se ogleda u nekoliko stvari. Prva od tih stvari jeste da je Ramazan prilika za dobro djelo to što je to poznato, međutim, mi se često ne pripremamo prije Ramazana za dobro djelo. Mi se prije Ramazana pripremamo za dobro jelo. I zato ćemo vidjeti da ljudi u sistemu svojih vrijednosti Ramazan možda mu stavljaju aspekt vrijednosti koji nije pravi. A to jest to najmateriał. Zato nike, i stało. I pamiętajcie se masa ta po to ma taką, nie jest to stała proporcja. Musimy to pamiętać. Więc definicja Ako je to vjednostrana masa, onda govorimo o materijalno. Međutim, Ramazan, kada govorimo o Ramazanu, ne govorimo o materijalnoj vrijednosti. U Ramazanu govorimo o duhovnoj vrijednosti, ako se može tako reći, mi to kažemo imanska ili a, vjerska vrijednost Ramazana. Ta vjerska ili duhovna vrijednost Ramazana je ono za što se trebamo pripremiti, više nego za materijalnu vrijednost. Mi ako pogledamo sada... Uh, reprezentaciju našeg življenja. Ona nije došla do vrhunca Ona taj uspjeh koji je postigla da učestvuje na najvećem takmičem na nivou svijeta osim nakon velikih priprema, ne duhovnih priprema, nego fizičkih priprema. Zamislimo sada, na primjer, da se reprezentacija pripremala za svjetsko prvenstvo duhovno i da su umjesto trčanja i vježbanja na terenu učili neke dove da su otišli obaviti uh, umru ili hači. Koliko bi im koristilo? Ne bi im koristilo onaj, puno to što se oni duhovno pripremili. Svakako da bi koristilo, nema sumnje, ali ne bi im pomoglo da oni mogu trčati i izdržati na terenu. Ono bi im koristilo, za svjetsko prvenstvo ne bi. <laughs> ali bi, ne bi im koristilo direktno za svjetsko prvenstvo. Da. Znači, oni su se za fizičku aktivnost, materialnu stvar pripremali fizički i materialno. Za duhovnu stvar pripremamo se duhovno. Za duhovnu stvar pripremamo se duhovno zbog toga što hoćemo duhovno da iskoristimo Ono što se daje i pruža u Ramazanu. Ono što se daje i pruža u Ramazanu. Kako da prepoznamo šta je to, znači, na, na, na šta da najviše obratimo pažnju, na koji način da sad mi je, ok, ja se pripremam za Ramazan, ostale još vrlo malo dana, evo, od sad, neće od sad, nego odsad. Kako da ja znam šta da uzmem, na koji način da a, svoj imam, ojačam, pojačam da bi u Ramazan sam ušao onako spreman? Da bi ja pripremio se za Ramazan, gledam šta je ono što bi me prije svega usporilo u onome što ja hoću da postignem u Ramazan. Koje su to stvari koji meni su prekre, kamen spoticanja na tome da ja svoj Ramazan iskoristim. To je jedna stvar. Druga stvar, mi kad kažemo post, Ramazana. Post Ramazana znači sustezanje. Međutim, to sustezanje ima svoju vrijednost i ta vrijednost mora se odrazi na druge stvari. I zato je vrijednost Ramazanskog posta nešto posebno. Nešto gdje čovjek ne može neiskreno da pristupi toj stvari kao što je, na primjer, da posti radi nekog drugog. Ako on bude postio ona i ona ga neće vidjeti. I zato u hadisu je došlo od poslanika alaih salatu wasalam, da poslanik alaih salatu wasalam kaže da je Allah rekao svako dijelo pripada čovjeku osim posta. Post pripada meni i ja ću za njega nagraditi posebno. Zbog čega post pripada Allahu posebno? Zbog toga što kad se postač sakrije, odnosno kad nije u društvu ljudi, onda može da jede i da pije ili da uradi nešto drugo. I zato je post mjerilo ili jedan od ibadita u kojim se posebno iskazuje i pokazuje dostjednost u iskrenosti tog dijela. To jest ne može ga čovjek pomiješati da uradi, da ga ne vidi onaj da je on jeo i, ili pio. Može, ali nije će imati nagradu. Nikakvu neće će imati nagradu, čak što više pokvarjen je taj post, anuliran ne važi onaj kako ću se ja pripremiti ne samo za suzdržavanje od te stvari zato što ću se za suzdržavanje svakoga dana pripremiti tako što ću se huriti na vrijeme prije nego što za njetin post ali kako ću ja iskoristiti čitav Ramazan pored moje iskrene namjere da ja taj Ramazan iskoristim jeste da znam koje je to sve dijelo, ja mogu urati u Ramazanu, koje će imati kod meni posebnu vrijednost? Sigurno. Da li se pripremaju i kako se pripremaju za mjesec Ramazan? Naši sugrađani, bilo je provanketno pitanje. Ovo poslušćamo. Jedan da ću mi pro komisarstvo, Timi Hovijaz. No sad manje jedem ovo vrijeme, pa ono da ću samo pripremiti ovo psihiski. S, sve može dana posjetiti. Naravno pripremam se tako što ću povećati, badati, namazan i obilaziti rodbinu i nastoja, jer što volim srto da će ramazan. ima dobar mjet, da ramazan postoji za drago malo uskanja, a da zaradi savapa, to nekakav nije problem. Pripremam se za nadolazeći mjesec ramazana i kako. Kako ovdje. Šetanjem. Uvijanjem vremena da se može izdržati kod Dugo, dugo, dugo, dugo, ako Boga, priču dobro. Naravno, čistim kuću fino sve, uradim ono što treba, pripreme. Čišćenje kuće, sređivanje i slično. Pa dobro, možda ovako neka predavanja, uspokom malo nas ponovo posite nekim stvarima, možda ovako po neki dan posta tako malo uskoro, a više, ono, duhovna priprema. Evo imali smo priliku poslušati odgovore njihove, vaš komentar. Pa evo, vidimo da je spomenuto čišćenje. Čišćenje kući, posprejmanje kuće za doček Ramazana, za doček kostiju, za doček onih koji će doći na iftar, što je materialno pripremanje za Ramazan. Dok ovam kaže poslušat ću neko predavanje o Ramazanu, ukazuje na to da ipak postoji svijest kod naših o tome da se treba i duhovno pripremiti. Međutim, neko predavanje, ne neodređeno predavanje, ono koje možda nađe, nije dovoljno da kažemo neko predavanje, nego moramo znati precizno kako ćemo se pripremiti. Evo ako bi kažemo idemo sada na put, recimo u Zagreb, hoćemo se mi pripremati tako što ćemo slušati o tome kako se ide na put u Split. Ili ćemo uzeti mapu kako doći do Splita? Nećemo nego ćemo se pripremati tako što ćemo se pripremati za ono što tačno znamo kako i šta. I zato moramo poznavati te stvari. Jedna od vrijednosti Ramazana koja često bude zaboravljena jeste da je Ramazan sveti mjesec čija se svetost ogleda u tome da je dijelo višestruko nagrađeno u tom mjesecu. Koje je dijelo? Svako dijelo. To je obavezno djelo koje je dužan vjernik činiti stalno, kao što su propisani namazi. To je isto tako i svako drugo neobavezno djelo koje čovjek učini u Ramazanu. Ono ima višestruku vrijednost. Odakle je nama da mi kažemo više, višestruku vrijednost ima dijelo u Ramazanu? Pa poslanik Alisa Latva sa nam kaže onaj ko obavi umru u Ramazanu, to je kao da mu je obavio Hađ. Imaće to vrijednost kao da je obavio hađ. Umra mimo Ramazana, briše grijehe, kao što kaže Allah, poslanik alaih sallat, u drugoj predaju. Međutim, hađ više i više grijehe od umre. Što znači da u tim danima hađa, u tim danima Ramazana, kada se obavi, umra, ona ima toliko vrijednost kao da je čovjek obavio hađ. Isto tako, druga dijela koja se obave u Ramazanu imaju povećanu vrijednost. Ta vrijednost varira u odnosu na dijelo koje čovjek obavi i u odnosu na onolikvu količinu iskrenosti koju čovjek ima prilikom činjenja ili prije činjenja tog samog dijela. Ta vrijednost, poznavanje tih vrijednosti Ramazana je ono što će mi kazati, eh, Ja ću se pripremiti sada za sljedeće stvari. Pripremiću se da u Ramazanu ne propuštam namaz. Da ne propuštam namaz. Planiraću pet dnevnih namaza u svoje vrijeme ispravno biću unima prisutan. Razmišljaću o onome što učimo namazu i ukoliko je u pitanju muško obavljat ću te namaze u džamatu. I to se kod nas često i dešava da se prilikom Ramazana ljudi pridržavaju namaza u džematu više nego mimo Ramazana. Međutim, ne samo da bude u džematu tokom posta, već da i bude prisutan srčano u svom ibadetu u čini. Jasno. Sve to lijepo mi ovako kada slušamo, kada gledamo a uh, nekako uh, inače kada nam se nešto priča kao to se na nas ne odnosi to tamo rekom se drugom priča nismo mi uh, u tome mi smo dobri on um, dođe um, mi a ja nekad u džamiji je problem travja i tako dalje kako stvarno da da da da da čovjek osjeti uh, sve te neke stvari da, da, da je ta tolika vrijednost priča se o tome da uh, govori se da je to mjesto najbolje u godini da ima noć najbolja bolja od 1000 ljudi miseci tako dalje a sve to ko tamo nekome drugom, nešto nam ne da da se više posvetimo. Ili kad prođe Ramazan, trebao sam, nisam dovoljno, promačem. I sad imamo jednu stvar, u prošle emisije smo govorili, a, a, svjetsko prvenstvo koje će mnoge sigurno dodatno udaljiti, koji će u toku mjeseca Ramazana spomenuti da je velika vrijednost za dijelo nekog koje se radi, u toku Ramazana sigurno i grije koji se radi u Ramazanu je puno veći, bit oni koji će proslavljati razne pobjede uz uh, harame, alkoholi i tako dalje. Kako da da uh, čovjek, svaki naš dat koji ne zgleda, da da on nekako u pravom smislu prepozna se u ovoj priči da to osjeti? Allah, kada spobinje Ramazanski post. u suri Al-Bakara kaže Kutiba rejku musijamu Min o vjernici, obaveznim vam je učinjen post kao što je učinjen onima prije vas da bi ste se Allaha bojali. La'allekum teptekum. Kao da je Allah učinio svrhu Ramazana, odnosno Ramazanskog posta, da čovjek pojača svoju bogobojaznost. A bogobojaznost, kao što je poznato, jeste da radi ono što mu je naređeno a da ono što mu je zabranjeno. A između toga, ono što nije naređeno i što nije zabranjeno, čovjek je slobodan. I tu bogobojaznost mu opet nekako neki možda pogrešni znam, koja sama Allah bojim, ali vruće, Boga ne mogu ja posjeti. A, vruće, onda ne spada to u bogobojaznost. Onda je taj čovjek daleko od bogobojaznosti. Ta osoba je daleko od bogobojaznosti. Zbog čega mu treba od bogobojaznosti? Šta će mu od bogobojaznosti? Zar ne želi čovjek da, kao što ga je Allah stvorio i dao mu život, da mu učini taj život srednji? Svako to odnaš. Ako želim da me Allah učini u moj život srednji, da prilike došao je čovjek koji nije, da nije postio Ramazan. Postio je Ramazan. Međutim, mimo Ramazana je htio dobrovoljno obaviti noćni namaz poznavajući vrijednost noćnog Ramazana. Došao kod jednog tabijina, učenjaka iz druge generacije uh, muslimana koji je učine, učenik od ashaba, drugova Božjeg poslanika, ali i Saratu Srami. I kaže mu o Hasane, pripremim se ja uzme, uzeći abdest uzmejući abdest da klanjam noćni namaz. Međutim, ne klanjam ga. Ja se pripremim da ga klanjam, međutim, ne klanjam ga. Kažem Hasan el Basri, zarobili su te tvoji grijesi. Ono što zarobi čovjek da uradi dobro, jeste njegov grijeh. I jedne prilike pita mene jedan hađaja, kako da budem što više je prisutan u svom namazu svojim duhom svojim umom poslanik ali sallatu je ukazivao na te stvar u jedne prilike klanja poslanik ali sallatu selam kao što stoji u Buhari no izbirci hadisa i primijete njegovi ashabi da on nakon što donese početni tekbir i prije nego što uči fatihu nešto izgovara I kaže mu nakon namaza Ebu Hureyre jedne prilike, jednog njegovih drugova, o Allahov poslaniće, primijetio sam da između tekbira, kad kaže Allaho etbar, između učenja Fatihe, nešto učiš. Šta učiš? Kaže Allahov poslanik, a.s. tada uči im. Allaho me ba'id bejni i obejne hatajaje, kema ba'ate bejne mešreki i magrib. o magribu. O Allaho, udalji mene i mojih grijeha, kao što udaljiš između istoka i zapada. To jest, daleko bili moji grijesi od mene. I tako dalje. U dobi koja je propisana da se uči nekada na početku namaza, mimo onoga, subhanek Allahome, što mi znamo da se uči, zbog čega se uči ova doba. U ovom je ukazivanje da čovjek, ako hoće da uspije u određenom ibadetu, treba da učini istighfar, da traži oprost, i da se pokaje za svoje grijehe. To, da se čovjek pokaje za svoje grijehe, ono u duhovnom smislu ima značaj, veliki značaj u smislu da daje čovjeku snagu za taj ibadet ili za ibadet uopćenu. Zato ćemo naći da je to praksa ne samo našeg poslanika, ale i salatu selam. Hud, salam, kao što stoji u suri Hud, govorio je svom narodu uh, Istagfiru rabbekum Ineho kana uh, Stražite oprost od svoga gospodara. On će vam doista oprostiti, on puno oprašta. Euh, wa yezikum kašis min jostalog ila quwatikum. I dat će vam da imate snagu sve veću. U čemu snagu? Snagu u duhovnom smislu, snagu u fizičkom smislu. U suri, nu Nuh a.s. kaže وَكُلْتُ سْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا i rekao sam tražite oprost od svoga gospodara o mnogo prašta jursili sema' a.s. on će dati sa neba kiša da vam pada a u pustinskim predjelima kiša život znači Da će sa neba da vam kiša pada bi بِيَمْوَالِنُ وَبَنِيمُ i dat će vam snahu u njet i u potonsku وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْعَلِمْ وَبَنِينَ وَيَجَعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجَعَلْ لَكُمْ أَمْهَرًا I dat će vam da imate bašte i dat će vam da imate rijeke. Ovo se govori za usinska podrije. Tako da, ako ljudi shvatije da treba tražiti stighfar, odprost za grijehe, samo kad pogriješi, to je ispravno shvatanje, ali je manjkavo. Jer Allah nije ukazao na to da samo griješnici traže odprost. Normalna stvar je da ako čovjek vriši, treba potražiti oprost za grijehe, Allaha za oprost da bi mu to bilo oprošteno. Međutim, ovdje se ukazuje na drugu stvar, a to je da traženje oprosta za grijehe znači materijalnu snagu, znači duhovnu snagu, znači poboljšanje odnosa ljudi jednih prema drugima. I zato Allah u suri Nur kaže Ja Ejuha Lavine Amenu o vjernici, e, pardon,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 Ako se budete pokajali, zajedno, svi, onda ćete i uspjeh. Ako želimo uspjeh od ovog Ramazana, ovom Ramazanu, da da, da, da pravo iskoristimo, prvo što trebamo da se pokajamo? Prva stvar koja treba kao priprema da se uradi za Ramazan, jeste da se čevi pokajati. Od da se pokajati? Ne samo od grija za koje zna, nego od grija za koje tome, je tajna jer često mi imamo grijeha. Uradili smo stvari za koje smo mislili da su dobre, međutim nisu. I onda se to odražava na naš onaj imanski duh, vjernički duh tokom Ramazana. Ako tu mi ne vidimo da trebamo se popraviti, onda mi sporije možemo i slabije u Ramazanu vrati ono što, što što što nam se nudi. Da li to podrazumijeva ono Allahov oprosti mi idem dalje? Ne, to podrazumijeva da čovjek se stvarno povrati Allahu u pravom smislu rije. Šta riječi. znači pravo? Pravo pokajanje. Pravo pokajanje znači da se čovjek pokaje od svih grijeha koje zna i koje ne zna. To znači da se čovjek pokaje od svega onoga što može da ga koči u njegovom, na njegovom putu prema Allahu. Jer mi ako kažemo Eh, gdje nas je rata Kao što učimo u Fatihu. Puti nas na pravi put. To podrazumijeva kod nas dvije stvari. Prije svega, pravi put je put Islama. Pa kažemo, puti nas na pravi put, a mi smo već muslimani, to znači učvrsti nas na pravom putu i drugo značajnje jeste ukaži nam na pravi put. Šta bi bio pravi put? Poslanik Aleksua Ratove Selama se. kaže prvo što će čovjek biti pitan u kaboru, Jeste, ko je gospodar, koje je tvoja vjera i ko je tvoj poslanjnik? Šta ovo znači? Ko je tvoj gospodar, to jeste ko je onaj kojeg ti obožavaš. Drugo, ko je tvoja vjera, to jeste na koji način, kojim dijelom ti obožavaš svog gospodara. Na koji način se ti približavaš svome gospodaru. I treće, ko je tvoj poslanik? To jeste, ko je onaj... Preko kojeg si ti saznao za ta dijela? Kako se približi Allah? Kako da osjetimo da, da uh, smo, hajde kažem, iskreno, iskreno uh, se pokajali, iskreno Allah uh, uputili jer imaju neki neki pokazatelji da je čovjek stvarno onaj... Uh, iskrenost, mi ne možemo mjeriti, nemamo uređaj za i iskrenosti. Ali to je, možda ima nešto što što nam nakon pokajanja pokazuje da... Imaju pokazatelji. Pokazatelji jesu koliko se čovjek popravio po pitanju vjera. To je glavni pokazatelj. Pokajem se, a isti sam nula vodova što bi rekli. Čovjek onda treba da preispita svoje pokajanje. Da li je to stvarno pokajanje? Jer mi ako se pokajemo u odnosu prema ljudima, na primjer, čovjek zna da na određenoj dionici u gradu postoji radar. I vozio je ubrzano na toj dionici i uhvatio ga je radar. I pokajao se, žao mu je, što je na toj dionici voziu ubrzano jer će morat kaznu platiti. I sutra opet. Su <laughs> Jel se on pokajao prvi put iskreno zato što je vozio na toj dionici? Nije. Kad se je pokajao, onda kada je opet se dobro I onda kaže, ne, više neću. Komije ću plaćati ja kasno? Trebaju meni te pare. I onda će na toj dionici gdje zna da postoji radar pokajat se, iskreno i neće više nikad na toj dionici voziti ubrzano. A ako bude baš ono, a, a, a, u potpornost, onda će poštovati sve, sve propise i, i van, van radara. Onda čovjek napreduje u vjeri, a napredovanje vjere u duhovnom smislu nema ograničenja. Ono ima svoj minimum, to jest da čovjek postane musliman i obavlja osnovne svoje vrsske dužnosti ali kraj nepostoji zato zvišeni Allah kaže v suri muhammmed tev zada huden o oni koji su na oputi Allah him uputu povećava i pojačava im bogu pojaznostili da je im povećanano bog pojaznost jer ona nema kraja i zatom imamo ono što mi kažemo obične vijednike oni koji obavlja osnovne vjrske družnosti i imamo ljude pobožnjake, učenjake, a na najvećem stepenu su poslanici, čiji stepen ne može dostići, dostići niko. Međutim, razlikuje se, ta razga postoji, kao što postoji ta razga, postoji razga u nagradi. Sigurno, evo, čovjek se pokajao večeras, već, sutra već je uzeo da da čitao Ramazanu. Da li to možda neki pokazat ili da se da izgreno pokajao? Pored toga je krenuo već u džamiju više od džume do džume. Čovjek ako je a, stvarno se pokajao, onda on želi da sazna od Allaha. Znaš kako? Da više ne griješi i zbog čega određene stvari da radi ili da ne radi. Znači, on hoće da spozna šta od njega njegov gospodar traži. Kako će to spoznati? To je ono što je tema Ramazana spoznaći kroz Kur'an, prije svega. tako kroz Kur'an? Tako što će čitati Kur'an sa razmišljanjem o Kur'anom. To jeste, one stvari koje se traže od njega budu često jasne. Kao što je ovdje, na primjer, u ovom ajtu koju smo spomenuli iz Surer el-Bekara, Kutibara i Učinjen vam je obavezni post. U drugim stvarima, u akimu sara, i obavljajte namaz. Zatim ono što je vezano za međuljudske odnose, i roditeljima dobročinstvo činite, a ako je naređeno da im se čini dobročinstvo, znači da je zabranjeno da im se bude nepokorno u onome što je dozvoljeno da im se bude pokorno u tome. Zatim i dobročinstvo činite svojim bližnjima, to je strođacima. Tako da čovjekovo pokajanje se manifestira na dvije strane. Manifestira se ne samo u njegovom odnosu prema Allahom, nego u njegovom odnosu prema ljudima. Jer vjera je tu da se onoj, onaj odnos koji postoji između čovjeka i Allaha odrazi na ljude. I zato neko bi pravilo trebalo da postoji da je najbolji vjernik onaj koji je najbolji prema ljudima. I zato je opravdano. Ljudi kažu kako on takav, a ovamo uradi ovo i ono. Ono ga zakinuo, ono ga je onaj, ogubao, izgibetio, o onom je pričao ružno, jer ne mogu ljudi kazati kako da bude dobar vjernik i da radi to isto vrijeme. Opravdano. Čovjek koji je stvarno vjernik, on mora uskladiti da njegovi odnosi prema ljudima ili njegove odnose sa ljudima budu, budu dobri. Tu dolazimo mi. Gdje je moja uloga u Ramazanu? Kako da ja na ova dva polja budem bolji? Pored pokajanja, koje su to stvari, koje će nam pomoći da ostvarimo to? Pored pokajanja, planiranje. Planiranje koje mora biti potaknuto iskrenom namjeru. Ako znam koja je vrijednost Ramazana i znam vrijednost dijela u Ramazanu, onda hoću da isplaniram ta dijela. Kako ću ih isplanirati? Fin. Ramazan ove godine, ako Bog da imaće 30 dana. 30 dana, kad pomnožimo sa brojem sati, dobijamo 720 sati. Od 720 sati, ako bismo rekli da čovjek spava 7 ili 8 sati, recimo da je to 8, a, imamo, a, oduzmemo taj broj, to će biti nekih koliko dođe? 240 sati sna. Od 240 sati uh, ili uz 240 sati mi imamo ljudi koji rade 8 sati radnog vremena ili 10 sati radnog vremena, recimo da je to 10 sati radnog vremena, imamo još 300 sati. Ispadne je da nama za Ramazan ostane 180 sati. Šta ćemo sa njima u Ramazanu? To jest, kako ćemo ih iskoristiti? Ovi 180 sati mi planiramo. Ti 180 sati kad podijelimo, malo matematike u ovom svemu da, da ona ima, kad podijelimo 180 sati na 30, ispadne da svakog dana imamo 6 sati. U ovih 6 sati nama treba vrijeme za namaz, obavezni namaz. Koji, evo recimo, u, u, u krajnjem slučaju će iznijeti, iznositi sat vremena. Ostaje nam 5 sat. U 5 sati šta ja mogu uraditi svakog dana za 5 sati. Ovih 5 sati planiram da potrošim gdje i kada. Nije mi prikladno uvijek da kažem ja što urad posle podne namaza naročito ako čovjek radi do 3 sata ili do 4 sata, nego će planirati tih 5 sati nakon radnog vremena i mimo spavanja. Pa će kazati u ovih 5 sati planiram pročitati Kur'an čitav za Ramazan, znam koliko brzo čitam i ako čitam, recimo, 20 stranica Kur'ana, ja. jedan džuz, ako čitam jedan džuz, recimo, za sat vremena, onda mi treba svaki dan sat vremena da izvim za Kur'an. I ovdje jedna stvar, treba da se naglasi. Čitanje Kur'ana, oni koji znaju čitati arapski jezik, čitati ga na arapskom, Oni koji ne znaju, trebaju pročitati prijevod. Jer ako ne možemo da uradimo sve, možemo što možemo. Uh, vrijednost Kur'ana ogleda se u tome da čovjek svati poruku Kur'ana i primjeni poruku Kur'ana u svom životu. Ne u samom čitanju. Ne u čitanju Kur'ana kao lektire ili kao nekog uh, uh, štiva za razonodu. Kur'an sadrži pouke. Kur'an sadrži uh, životne situacije u kojima se mi nalazimo. Planiram da pročitam Kur'an i da u tom čitanju, jer ako ne planiram da u tom čitanju ja izvučem ono što mi treba za moj život, uglavnom ja to neću ni uraditi. Znači planiram da čitam Kur'an i trebat će mi za to svaki dan, otprilike sat vremena. Ostaje nam još četiri. Ostaje još četiri sata. U ta četiri sata imamo teraviju. Teravio, zavisno od mjesta gdje se klanja, traje otprilike u, u, u, u nekom slučajima sat vremena, recimo u prosjeku da traje sat vremena, često manji od sat vremena, osim gdje se klanja sa hatmom, to jest da se završi učenje Kur'ana na namazu tokom Ramazana cijelog. Imamo dva sata koji smo proveli u dva najvrijednija ibadeta koja čovjek može da provede u Ramazanu u njegovom odnosu sa Allahom, to jeste čitanje Allahovo govora, Allahove knjige i obavljanje namaza. Stva najvrijednija dijela koja čovjek može urati u odnosu svom prema Allahu Ostaju nam tri sata. Jel' tako? Šta ću ja urati u ta tri sata? To jest, onaj koji ovo planira. Onaj koji ovo planira. A, ta tri sata, svako će po sebi odrediti šta je najbolje da njima, da unima uratim. Pa će nekome u tome biti a, dobročinstvo prema roditeljima ili slabima ili bolesnima, svejedno bili oni njegovi bližnji, koliko su bližnji, tim bolje ili a, neki koji nisu njegov rod uopće. A, čovjek isplanira da učini dobročinstvo prema, prema drugim ljudima. Da li ozbiljno planiranje aktivnosti tog ramazana podrazumijeva da čovjek sebi napiši, stavi negdje na zidu, da plako jedan po jedan dan zaokruži ono što je što planirao. Pa naravno, isto kao što čovjek kad krene na put, pripremi što mu treba i napiše na cjeduljici što mu treba za taj put, tako i treba i za Ramazan planirati i staviti sebi na papir. Kada i šta uraditi. Da čovjek na kraju krajeva sebi ima jedan izvještaj, šta je uradio. Ako eventualno se desaj propusti za sljedeći Ramazan, da bude bolji. Da mm -hmm. bude bolji. Onaj, možda bi mogli samo dodati da a, jedna stvar koja puno znači u pripremi Ramazana jeste da čovjek dovi, moli Allah da mu da, da mu Allah da, da što bolje provede taj Ramazan. Da Allah da njemu onaj Ramazan s kojim će Allah biti zadovoljan da ga on provede u tom stanju i u tim dijelima. Jer ma koliko čovjek zna i htio, ako mu Allah ne, omogu, ne omogući i ne da mu, ne raširi mu prsa njegova prema toj stvari, on neće moći to uraditi. Evo, mi smo sve ovo čuli ovako fino, divno, krasno i dok išla emisija sigurno svako od nas je razmišljao e, ja ću to, ja ću to, ja ću ovako. Onako završila emisija da samo ovo odradim još pa ću poslije do naredne emisije ne razmišljamo oko, oko, oko toga, e, možemo još još, još za sami kraje ponoviti e, ukratko tijenike stvari? Pa ukratko ponovit ćemo onaj stvar. Rekli smo da je najbitnija stvar kao preduvjet pokajanje od svih grijeha. Zatim da čovjek zanijeti ili ima namjeru, iskrenu namjeru da u dobrim dijelima provede Ramazan što je moguće bolje. Zatim da zato moli uzvišenog Allaha da mu da, da tako bude, zatim da isplanira. Planiranje podrazumijeva da sebi napiše na papiru šta, kada i kako. Zatim da se za to pripremi sa svojim ukućanima i sa onima s kojim radi, to jest da kaže ukućanima ovakav imam plan i da potakne eventualno njih da naprave svoj plan sličan tome, zatim da nastoji da sve što se dešava u Ramazanu, tokom Ramazana ili Ramazan mjesec Kur'ana, njegov Ramazan bude manifestacija onoga kako je on imao odnos sa Kur'anom. Jer je Ramazan mjesec Kur'ana i odatle i mukabele i odatle i teravija na kojoj se uči Kur'an, jer je Kur'an objavljen u tom Ramazanu i odatle sva veličina, veličina uvrana. Da sam vam nagradi, što ste izdvoli svoje vrijeme. Ovo zajedno sa nama a, podijelili a, ovu temu, upoznan sam nekim stvarima. Nešto smo sigurno ovo čuli i molim vam da svima nama dadne snage da dočekamo Ramazana kako ne bi. Amin, ja sa vam zahvaljujem na pozivu i želim puno uspjeha emisije i puno uspjeha svima nama u ovom Amin. Ramazanu. Amin. A, poštovam gledatelji, jato došlimo do kraja i još a, i jedne naše svakodnevnice, nemoj da dođemo do kraja Ramazana, a nismo ništa iskoristili od onoga što smo planirali. Da sam odršao nagradi što ste bili uz nas, budite uz našu reprezentaciju kakve god uspije da postigne, ali nemojte da vas to odalji od glavne stvari za koju živimo i zbog koje smo stvoreli, to je poklonost, na odršanhu, nemojte da nas svjetsko prvenstvo odalji, od približavanja Allahu, od postavljanja svi ovi neke stvari, da iskoristimo Ramazan. Ako iskoristimo Ramazan, bit će nama prvenstveno bolje i mi ćemo biti bolje prema drugim ljudima, to jeste ljudi će se od nas samih razraditi. Svako dobro, jesam vam ulajkom, rahmatullahi, abarakatuh.